Biz keçən dərstə dedik ki İmam Əhməd Rəxəmin Allah'ın usul-usunla kitabını oxuyacaq və İmam Əhməd məşhur alimlərdən biridir və şeyh dedi ki Rəxəmin Allah şeyh burada 50 dənə məsələ gətirib 50 dənə yəni, bu məsələlər yəni, əqidəyə aid məsələlərdir elə bir ki bu 50 dənə məsələnin bir üçün əqidədən artıq sən məlumatın var özəşə əsas şeyləyə gətirib yəni, əhli sınavalıcıların əqidədə olan əsas mühüm məsələləri və burada ən birinci şey başlayır biz oxuduq, deyir ki usulu sunna indənə yəni sunnanın üsulu bizdə yəni bizdə əhli sınavalıcı hədis əhlində hədisdən gedənlərdə və şeyx biri deyə bilək ki neyə çox Quran demədi Aha, əmə, çünki əsas birinci Quranda, sonra sünnədir. Bəyin şeyx, Quranda ixtilaf demək olar bu varda yoxdur, yəni rədd diləməkdə, hansı ki sünnədə kimi. Sünnədə görsən zəiflər var, hədisəhilər var, həsənlər var, sünnələr rəd rədd var, qəbul iləməyənlər var, xuradanlar var. Amma Quranda ilə şey yoxdur, Qurana hamı itirə eləyir ki, bu Allahın kəlamıdır, zəriyyət əhlindən başqa, aydındır. Məngəra şeyx bu məsələni gətirir və buyurur ki, ən birinci məsələ yəni şundan üsulu əsası bizdə budur ki, ət-tamasuq bi məkana alayhi əshabə rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri necə peyğəmbər salsın yolundan tutunub, onun tutunmaq. Yəni onun dediklərini əməl edib. İstiyamə ilə etibə Və biz dedik, sunnə nə demək idi? Ərəb dilində. Yol. Və ki, fərqi yoxdur. Pis yol, yoxsa yaxşı yol. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhəm, mələk, muslimdə, sənin muslimdə, ki, kim İslamda gözəl sünnət etsə, yəni yaxşı əməl. O edənlər də etsələr, kim görsə etsə, nə qədər edəcəklər onun üçün var. Və kim pis sünnət etsə, yəni pis yol etsə, o da nə qədər edəcəklər, onun günahı var. Bidət əhli bunu dəlil gətirir, bu ədisi. Səlim, muslim, dedin. Deyilər, bidət ola, yaxşı bidətdir də? Çünki fəmədə sahəsində kim tezə sünnət etsə, bidət əhli bunu dəlilir. Lakin bu, bidət eləmək üçün deyil. Bu, yəni olan şey üçün deyil. Məsələn, o sünnətdə iki olub, var lakin tətbiq olunmur indi sən əgər onu tətbiq elətdirsən sən görsələ tətbiq eləsələ məsələn tutaq ki birinci, dördüncü günə orucu sünnətdir lakin gəlmirsən bir dənə yeri görsən heç kis tutmur əslən bilmirlər sən tutursan və cəmatı istən ki bəz <coughs> birinci oruc, orucu var hamı başlayır tutmana o belə bu cür ona görə bu hədis e, nə vaxt deyib o vaxt ki biri gəlir yaxşı yol, yəni, sünnət etsə ardında yəni, bu hədis bidətə dəlil deyil suflər bunu dəlil getirirlər və ümumən sünnət yəni Peyyambar Sansı yolu Quranın əməli formasıdır şəkili yəni sünnə Quranın elə bir əməlidir sünnə olmasa Quran əməl olmayacaq Quran o cür əmələ qəbul etmeyecaq Quran fəqat nənir sünnə kimi tətbiq olunsa o cür əməli qəbul edir. Ona görə <coughs> Allah Subhanahu taala buyurur Nisa surəsi 115-ci aya. Nisa 115-də axı Allah Subhanahu taala buyurur Nisa 115-də bu aya təəlil etdi ki, kim sünnə inkar edəy kəfirdir. Sallallahu yolun inkar edəy Nisa 115 Məsələ deyil ha 1-ci məsələ deyil Hı? Öz, özünə doğru yol aşkar olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndürib Məminlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa ha. Onu istədiyi yola Yəni əgər Peyğəmbər sallar sənə yolu Beyan olandan sonra sənə Özə başqa yol tutarsansa Və ya rəy çıxardarsansa nə olar? Onu istədiyi yola yönəldər Yəni yaxşı yola sənə Və cehənnəmə varid edər Aydın da ha Yəni cehənnəmə çünki Peyğəmbərin yolundan çıxmaq, sallallahu sənə, cənnəmli idi. Oran nəcə dövçəyəlirsiniz? İnşallah. Qeyh görəcək. Yaxşı. Bu ayə dəlidir ki, kimsün nə? Əgər Peyğəmbər sallallahu hədisi gələndə, sən artıq fikir ola bilməz. Deyərək, yox, mənə görə bu, biraz az qırmızı olsaydı, yaxşı idi. Deyəməzsən əşşə. Şey. Peyğəmbər sallallahu sənə, deyib ağdısı qoxma. Peyğəmbər sallallahu sənə Həmçinin Biz Kizmə dəstəri götürdük ki Sünnə deməli şəri mənada isə nədir? Piyyambar sazı dediyi sözlər Etdiyi əməllər Və görüb inkar etmədiyi Yəni Təqlirlərdir Hansı ki, iqrar edib görüb, inkar etməyib O da sünnədən sayılır Və Allah spantara da Ümumiyyətlə Quranla, ələlən, Quranla danışırıb yəni sünnəni ikinci məstər kimi qeyd edilir Quranda Allahsı, məsələn, baxa bilərsiniz Nisa 59-a Allah xantara buyur əgər ixtilafa düşsəz Qur'an sünnəyə müraciətini əgər Qur'an kifayət olsa idi lazım, ehtiyacı yox idi diyər dələ bir dən Qur'an da yox Qur'an sünnəyə Nisa 59 daha ona görə kim sünnəyə inkarlıysa li Qur'ana müxalif gedir İndi var zəlahat əhli, bir dən Qur'an bəsdir. Necə yəni, Qur'an bəsdir? Qur'an özü ki, sən sünnəni götür günə. Onu oxuyuram, Nisalli 9. Nisalli 9-u? Sən oxuyur Nisalli 9-u. Asma sana oxuyur Nisalli 9-u, yaxşı oxuyur. Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyaq sahiblərinə itaat edin. Aha! Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, Onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edir. Bu daha xeyirli, fənəsizə... Ən o, yaxşı ol bu daha. Həmçinin Quran vəhs ki, sünnəni, dedik ki, vəhddir, sünnədir, vəhddir. Allah s.ə.q. ki, o havadan danışma o danışmaq, o danışmaq, nədir? Vəhddir. Həmçinin yəni bu ayə göstərir ki, Quran, sünnə ikisi də Allahdan gəlib, ikisi də Allahdan. Həmçinin Allah S.P. Maidə Sürəsi 67-ci ayəsində buyurub ki, Allah S.P. sənə qoruyar. İnsanlardan sənə qoruyar. Sən çatdır, əgər sən çatdırmasan, Peyğəmbərli yerini yetirməmsən və Allah sənə qoruyar. Aydındır. Bəzilər dilək ki, bu gök qədri xumda nazır oldu. 67. Sən bu Ya Peyğəmbər (s.ə.s.) tərəfindən sənə endirilmiş olanı təbliğ et. Əgər etməsən, Allah-ın risalətini yerinə yetirmiş olmazsın. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən Allah kafir cəmaatı düz yola yönəltməs. Bu, ayə, o nazorluq, var, Bu ayə nazorluq, ondan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.)-ə qorucular ayə nazil olanda sonra Peyğəmbər ki, "Allah məni qoruyur, daha ehtiyac yoxdur buna." Azərədə gök qədiri xundan hazır, lakin bu qədiri xundan bir sən də vaxt, hətta xeybərdən qabaq bu aya Gök Peyyambasa demirdi, aydındır gök gəldi ki, bəs digin ona, yox, soru pis ola Aydındır, lakin bu düzdür, düzdür Bu aya xeybərdən qabaq nazir olub, qədiri xundan olub Peyyambasa həyatın axırı Qadir sonra bir 80 gün yaşadı. Allah bilir. Yaxşı. Ona görə alimlər ittifaq ediblər ki, kim sünnə inkar edərsə mürtədddir. Və həmçinin biz səhifə 3-də qeyd etdik, dedik sünnə Quran yanında 3 dənə rolova Birinci növü hansıdır? Testiqliyir. Testiqliyir. Məsələn, ayəyə gəlib namaz kılın. Sonradan gəlib çıxıb ayə namaz kılın. İkinci növü? Şərh elir, ha. Şərh elir. Məsələn, ayə, namaz kıl, necə kıl? Şərh elir. Ha. Üçüncü Quranda yoxdur. Əlavə. Quranda olmayan əlavə. Əlavə yar. Məsələn, sünnətdə zərf Aydındır Ə, Yaxşı, lakin biz indi elə vaxtı yaşayırıq ki Peyğəmbər sallallahu səlləm inkihal illə Deyirlər bizim Peyğəmbər gör ki sallallahu səlləm ərəblər üçün gəlib Lakin onlar kafirdir Şəkəyətdir ki, bunu deyən kafirdir Mən Quranla yazaq o dəlilləri ki Quran özü deyir ki, Peyğəmbər hamısı üçün gəlib Yəni yazaq Quranda o ayələri, hansı ayələrdə olar hansı ki, yoxdur peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyilib ki, sən ərəblərə çıxıb gəlmisən. Yoxdur. Və məsələn Quranda bu məsələ məsələn cürbəcür gəlib. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risalətinin, peyğəmbərliyinin ümumi olması. Məsələn, bir ayda gəlir ki, sən bütün insanlara gəlmisən. Bütün insanlar üçün. Ərəblər üçün bütün insan Araf 158 Bu ayəd Allah-u deyir ki Biz səni göndərdik bütün son Bütün Həmsiniz sabah 28 Nisa 79 Nisa 174 Yunus 2 Söyəsən, nə qədər deyə? İbrahim 52. İbrahim 1. Burda nas kəlməsi var ha. Soxu. 158-i oxu bir dənə, baxın. 158, 158. 158 əraq. De ki, ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş Peyğəmbəri. Haa, nə üçün O, Allah A, Bəsdir Burada insan deyəndə cinlər də nəzərdə tutulur Aydındır Məsələn, çünki ə, Əgər insan kəlməsi tək gələndə cinlər də orada nəzərdə tutulur Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Həm insanlar üçün, həm cinlər üçün Peyğəmbərdir Amma cinlərdən Peyğəmbər olmur, olmaz Peyğəmbərlər hamısı insanlardan olub Nəsiz ki, Allah Subhanahu taala Quranda ümumiyyətlə cinləri insanlardan sayır. Məsələn, Nas surəsi. 5-ci, 6-cı ayələr. Axırıncı surada Qul a'uzu bir-innas. Orda deyir: "Nə harda? o?" deyir. Hə. Hə, Nasr O şeytan ki, insanların ürəklərinə və salır. İnsanların ürəyinə vəsvəsə salır. 5-də, 6-da nə dedi O şeytan ki, cinlərdən də oldu. Hə. Fikirləsin. İnsan dedi, sonra insan şərhi edir ki, cin və insan insan azad tutulur. Həmçinin başqa ayədə cinə kişi adlandırır. Kişilər. Cin suresi, 6-cı aya. Orada kişilər adlandırıb cinləri Lakin var bəli kişilər Yəni qadınlar da var cinləri hə. Yəni xulaqsələr Peyyəmbər sallallahu aleyhi ve selləm həm Həmçinin ayələr O ayələr ki Göstərir ki o bütün aləmlər üçün gəlib Bu da ümumiliyinə dəlatilir Onun risaləsinin Birinci nə idi? İnsanlara aid olmağı Həmçinin, o İkinci növə ayələr Hansı ki göstərir ki ümumi Ələmləri gəlməyi, bizim Peygamber sallallar sınəmin. Həməsib göstərir ki, Peygamber sallallar ümumən gəlib, bütün hamısı üçün. O ayələrdən məsələ, Enbiyyə 107. Və mə ərsənləkə illə rəhmətə lilə aləmin. Biz səni ələmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Ərəbləri yox, Ebu Cəhlə. Aydınlayıq Qureyşə yox. Enbiyyə 107, En'an 90. Yusif 104 Ular yazdır, ne? Ular bil, bilməyəsən Furqan 1, çünki Zəlat əhli çoxalıb, ona yoran Hələ Quran Özə Qurana dəlil yətirirlər Furqan 1, qələm 52 Təqvir 26-27 Qələm Ənbiya 107 Təqvir 26-27 Çünki O Quranla dəliyyət Necə sən Quranla dəliyyət Quran əsas tutumsan Necə sən Peyğəmbər ərəblər üçün Necə Allah özü deyil Quran özü deyil ki Peyğəmbər hamısı üçün gəlib Bu dil yox ərəblər üçün gəlib Subhanallah Və aləmlər deyəndə Aleyhisselam Yenə aləmlər deyəndə cinlər də nəzərdə tutulur Necə? İbn-Basdan gəlib dedi aləm nəzərdə tutulanda cin və insan Aləm birində Allah s.ə.v. buyur ki Aləmləri peyğəmbər salsın Nəzir olsun Yəni inzar edən, çatdıran Heyvanlar, nəzir, Heyvanlara vacib də öl çatdırmaq Aydındır Ona görə aləmin deyəndə cinlər yenə insanlar daxildir 3-cü növ. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quranla risaləsinin ümumi olması 3 növ. O kəlmələr ki, ləfzlər ki, dey Kafa, yəni hamısı üçün. Cəmiən, bütün hamısı üçün gəlməyi. Bu da hamısı bu ləfsdə tələf o hamısı üçün gəlib. Məsələn, sən oxuyarsan Səbail 28. Əraf 158. Mhm. Xoçu bir dənə. Bu səni bütün insanlara müjdə verən bütün insanlara, bütün qorxudan bir peyğəmbər. Ha, bəsdir. Bütün insanlara. Həmişə Əraf 158 yazılırsa. 4-cü növ. Qurandan ha, Qurandan. növ hansı ki, peyğəmbər səsi peyğəmbərliyin ümumi olması. o ki, ansı göstəri ki göstərir ki, Əlam 19. Əlam 19. O ləflər ki, göstərir ki, ümumi sıyğırən, ümumi cümlələrlə gəlib ki, <coughs> sən diginə və kim eşidirsə onu da çatdır. Yəni belə-belə çatdır təbirlərən. Deyənmə. Oxu bir də Əlam 19-u. 19. Bu 4-cü növdür. ki, şahidliyi baxımından nə daha böyükdür. Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Quran mənə Sizi və ona yetişəcək kimsələri xəbərdarlı verir. Sizi və ona yetişəcək kimsələr, kim ona yetişəcək, kimə çatacağı və belə, və belə gedir, davam verir. O, üçün və həllər. 19. Bu da ümumi, yəni ümumiyyə dələlət edən cümlələrdəndir, kəlmələrdən. Həmçinin 5-ci növü. Subhanallah, Quran doludur, şükürlər, deyir ki, Quran, şey, peyxamber ərablər üçün gəlib. Subhanallah, 5-ci növ o ləfslər ki o ləfslər ki cinlərə xitab olunur əgər Peyyambar s.a.v Qurayş üçün isə ərəblər s.a. cinlərə onları üçün danışır cinlərə də bu dəvət edir hə? yəni Peyyambar s.a.v dəvəti nəinki insanlara idi bütün insanlara, nəinki də cinlərə idi bu da ümumiliyyə, onun risaləsinin ümumiliyyə dəlavət edir Zin surəsi 1 2-ci ayə. 1 2. Cin 1 2. Sonra Ahqaf 29 30 31. Ahqaf 29 30 31. Er-Rahman surəsi insanlar və cinlərdən söhbət gedir. Onlar su gəlib. Er-Rahman. İnsanlar cinlərə aiddir ordakı söhbətlər. Hmm. Bu nəsəncə? Beşinci oldu ha növə? Rahman üçə oldu. Er-Rahman Hamsı. Al-Rahman Hamsı. He, altıncı növə. O ayələr ki, yansı ki, diri ehli kitabı dəvət ilə. Ərb Ərəblər üçün Kureyş üçün, ehli kitabın üç dəvətləyir. Ha? Əl-İmranı 20. Maide 19 bu 6 növ altı cür ayələr hamısı göstərir ki ha, Mayda 19 Əlimran 20 bu 6 növ dəlillər hələ, Quranlar hədisdən lazımdır, öyle, ehtiyac yoxdur çünki bunu ancaq nə deyim, kim inkarlıyar aydındır, hətta uzun qulaq qabulleyir <gülüyor> vəli əvə Altı növ, altı növ, altı cür ayel var Kur'an'dan gösterir ki Peygambersel Risalesi ümumidir. Bu deyir ki, yok irevləsi gəlib, vəz bizə gəlməyib, o da mənə, deyib mən gəlmişəm. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Olabısın hava zəbt sənin koranov kimyəvi zavoddan zəbt. Zəb. <gülüyor> Maşınlaroğlu da şəhərdə zəbt görürsən bax belə təsir verir. <gülüyor> Çox qəzaz bilir də beyn. Ola bilər ha. Hə? Subhanallah. Yə, yaxşı. Şeyx deyir ki, rahimehullah deməli ən birinci sünnə üsulu, yəni əsası bizdə, yəni arıstımaçmandır. Hədis əhlindədir. Tanassuk bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi ve Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin sahabeləri necə tutunublar peygamber sallallahu alayhi ve sellemən o yol getməyə, o cür yolda İkinci məsələ isə iqtida bihim. Onların arxasında getmək, yəni onlara iqtida etmək, onlara baxmaq. Peygamber sallallahu alayhi ve sellemə yaxınlaşmaq üçün onların vasitəsilə yaxınlaşmaq. Bu ikinci məsələdir sahibələnin vasıtasını və dəlil Nisa 115 çünki Allah s.a.q. oxuduq bu ayəni Allah s.a.q. Mələyəvşək xəqə, rəsulə minin bədə mətəbən yərələ huluhu da və ətəbə qeyrə səbilin Nisa 115 ha, bu ayək şuardır, yəni şuar olmalıdır şuar hər meçidin qafısınızda yazılmalıdır ki, eləndə oxusunlar Hə, misal bir daha oxuyam, bir daha. Bu ayə göstərir ki, Peygəmbər bə, ayə ki, Peygəmbər salsın ətin inkar kafirdir, mürtdətdir. Həmçinin göstərir ki, peyğəmbər salsın sözü və ya əməli gələndə sənə artıq rəyin ola bilməz. Tabiçilik olmalı, təbə tabi olmasan, həmçinin burada bu ayədə bir dənə məsələ, sahabelərin sahabelərin yoluna getməyə Bir nə fikir var ya Hər kəs özünə doğru yol Aşkər olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndərib Möminlərdən qeyrisindən hə, Fikir ver Peyğəmbərdən üz döndərib Kifayətləmədi Allah s.a. Hələ müminlərdən də üz döndərsə Bəs o müminlərdə kimlərdir? Sahabələ Çünki onların vaxtı nazır olub Ən birinci müminlər olardı Bu ayı göstərilir, həmçinin sahabələrin yolu da mühümdir. Ne deyir ki, peyğəmbər üz döndürsün və? Möminlərdən qeyrisinin yolunu. Möminlərdən qeyrisinin. Hə, 12 sahası ne olacaq, o gedəcək ona? Həmçinin yolu yönəldir. Həmsinin peyəmbər sahası hədistə, bu da bu rivayətli, bu hədis sahihdir. İrbad İbn-i Səriyyə, radiyallahaənhu rivayətli, məşhur hədistə. Abudavud rəvayət elib 3851-ci hədisdir. Şunan Abudavuddan. Deyir ki, baş peyğəmbər sas uzun uzun hədis ki, kim sizdən sonra yaşasa, yaşayanlar çoxlu ixtilaf görəcəklər. Deyəndə ixtilaf deyir, çoxlu. Lakin deyəndən sonra əlaç dedi. İxtilaf olanda nəyimi lazımdır? Dedi ki, "Əleykum bi sünnəti. Sonra mənim yolumdan gedin. Sığın o mənim yoluma." Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu nədir, nə deyib, nə edib, o cür hərəkət edir mi, o cür laftarır Və sunatı xulafə rəşid deyir, ki mənim yolu, mənim həmçinin xalif, rəşid xalifələrmin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu yolda elə tutun ki, arxadışlarınızla. Yəni, bu misaldir, qalaq diş, tutmaqla arxadış fərq var, qalaq dişlə tutanlarla mühkəm olur. Yəni, İxtilaf olanda bələ olmağa valsındır, Daha da sıxılmaq Aydındır və fitnəyə girişmək Əl-Hədis əl Yəni, bu hədis əl uzundur, məşhur hədis İrbadan radiyyələni Və Raşid xəlifələr də bir üstə kimdir? Abubakr, Ömer, Osman, Ali Lakin biri deyə bilər ki, burada demədir ki adın Dedi Raşid xəlifələr Sənin dəlilin nədir ki, məhz onlar dördüdür? Ötudur, fahid Hansı hədisdir, dəlil? 30 hə, il. Peyyambar səhədən başqa hədisdir ki, xilafət 30 il olacaq. 30 ildə 4 ilə nə olur? Onu görə. Burada deyir ki, və xəlifə, Raş Raşid xəlifələrimin. Peyyambar səhədən deyir ki, xilafət 30 il olacaq. 30 ildə bubəkür, Ömər, Osman, Ali nə olur? Həsən. Deməli, olar. Həsən sayılmadı xilafda, 6 ay oldu. Onu görə. 6 ay oldu, o 30 ilə olacaq. Yəni, Yə, Bəzi, çox həlimlər saymırlar, çünki belə böyük bir şey olmadı, onun günə. Amma yani, eyvə etmələr, Həsən də olsun. Lakin Həsən radiyyələ nəhə verdi maviyyə radiyyələ nəhəya. Gördü ki, ona xəyanət edirlər, xainlər. Ona görə verdi maviyyə radiyyələ nəhəyə, çıxdı minbərə, dedi ki, ey cəmalat, mən maviyyə biyət edirəm və əmr edirləm ki, də bəyət iləyir. Sonra çıxır İmam Hüseyin radıyallahu anh. Dədir ki, ey cəmat, mən də bəyət iləyirəm. İnşallah bunu göstərir ki, maviəyə layiq idi. Yoxsa imam eləməzdi, elədir? Əgər layiq olun olsa imam eləməzdi axı. Elədir? o kitablarından istəyə bilər. Yakubi Mesudi zəhl Yaxşı. Ə, sonra başqa hadisdə e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki, ümmətim 73 şeyə bölünəcək. biri cənnətə girəcək. Ləy aslanslı dedi cemaət. Başqa ləfsdə cemaatı şərh eləyir. Deyir olar cənnətə keçəcək, höküm mənim və məni səhabələrimin yolunadirsə. Məni səhabələrimin yolunda. Mən yolunda. Cəmaət odur. Cəmaət odur ki, əsas əsas adı nədir cəmaət? Əsas nədir? Ki əmir-ül-möminin təyin etsə, xarici də nazir, daxili də nazir, maliyyə naziri? Yox. Bu xarici də əmirlədi. Cəmaətdəndə olar. İxvanlarım. müsəlmanların əhl-üs-sunnə vacib cəmaətində əsas odur ki, olasan, haqq. Onu evləməhsud deyir ki, sən haqqnı olsan, tək Əslədə haqq olasən Əslədər Dedim çağırasan Əmir tənirəcə, gizli əmir Əmir Yoxdur, özdə Görsənmür, gizli əmirdir Bilinmür özdə Gizli əmir Adı bilinmeyən əmirlər Ha Ha <gülüyor> İstiriz i̇şte, yaxşıdır Görsənmür də Yaxşı <gülüyor> Demələ, əsas nədir cəmatda? Bəzilə, amamlar deyir ki, cəmat yoxdur, var cəmat Cəmat çoxdandır, həm də Bu nədir, cəmatdır Olay, bunu deyər ancaq kim qəlbi xəstədir Bu hədisdə səhiyyidir Bu hədis ki, hansı ki, deyir Necə, şeyh Albani Deyir, Hadis hədis səhiyyidir Silsilə, hədis sahihada birinci il 361-ci səhifə e, deməli, əsas nədir, cəmaatda haqla gedmək və Peyğəmbər sallarsan buyurdu ki, mənim, mənim sahabiləyim yolda həmsinin, pədris göstərir ki, sahabilənin yolda olmalıq sahabilənin yolda, yəni rəsus sallarsan yolda lakin məqsəd odur ki, sahabilə yolda, yəni ayrı yoldur yəni Peyğəmbərə yaxınlaşma sahabiləyə vasitə olmalıdır çünki onlarla onun tələbəsi olub onlar körpüdür Peyğəmbər sallallar onları təhlük edib, başqa cür yaxınlaşsan necə var? və ya körpünün qoyub bir dənə bir dənə cığırla yaşamaq, yaxınlaşmaq cığırla yaşamaq, cığırda üstə işte, təhlükəldir gedməyik bir dənə yıxılarsan ama sahabilə çoğunda körpü də geniş olur, rahat rahat gedirsən, aydındır qoxmursan, yıxılarsan sahabilə almışsan, amma üç-dən üç, hələrdən başqa sahabi qalmayıb belə cığırdır, sapın üstə gedəndə Üçünün dağısını qutardı, getdin Aydın Sonra İbn-i Məsud radiyallahu anhın sözü əmçinin Şeyh-i Mamı Əhmədin O da İbn-i Məsud radiyallahu ki Əgər siz kim Siz əgər adam axtarsınız ki Ondan ibrət alasınız gedərsiniz arxasınca Onda Peyğəmbər s.a.v. Səhabələrin arxasınca gedən Çünki onlar Qəbləri temiz gelbli geniş elimli düz yolda gözel halde olan hansı ki Allah esb. seçmişti onları bizim peygamber için Allah esb. seçmişti Abubakır'ı Abucal'da olabilirdi Abucal layık olmadığına Abulahab'da olabilirdi abubakır layık idi onu görüyor soru Ömer, soru Osman, soru Ali o böyle Allah əzmələdə seçirdi Necə namaz kılmak Görürsən adamlar namaz kılmır Deyirsen müliyyahlara namaz kılmır Ləyik də öl Aydın adam ləyik də namaz kılmaca Allah əzmələdə istediğine Hidayət verir, istediğine e, Beşək yoktu ki Səhəbələrə sövmək, söv söv söv küfürdür Yani səhəbələnden pistanışma Fasqlı idi Ve Və burada sonra şeyh yəni, şəhsi İbrahim Nəxəyin sözün gətirir və həm onların və həmçinin Omar bin Əbdül Omar bin Əbdül də həmşə nəsiyyət iləyəndə deyərdir ki Peyğəmbər təqvalı ol və Peyğəmbər sünnətlə ged yoluna bidətlərdən çəkin və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sahabələrin yoluna ged həmçinin bərbəhari Rahiməhullah, İmam Bərbəhari şərh kitabında Bu məsələyi toxunur Və ən yaxşı da kitab Bidət barədə hansı kitabdır? Bidət barədə ən yaxşı kitab hansıdır? Kim bilir? İbrahim Qobaylı yox. Yox. yox yox Yox Allah Şatıvi, Şatıvi, Ehtisam Bidət barədə ən dəhşit kitabdır O kimi şərhliyan birlət olmayıb, bilətdən danışan. E, Əhtezam Şatibi, İmam Şatibi. Vaəseləm. saxla, yumansı yox, könələrindən Lakin danışdıq buna, ona görə eşitməsiz. Şatibi. O oxunan kitablar eşidmisiniz Şatibi? Kitablarda o məni oxunandır gəlməlidir məndə. Heç görməmişəm, şey, amma eşidmişəm. Hmm. Qardaş keçirdi bir də. Hə? Rəşad qardaş keçirdi Şatibi. Hə, va Şatibi. Kim bilətdən Şatıb ilə misal gətirməlidir, Şatıbin kitabına baxmalıdır Nə üçün sözsürlər? <gülüyor> Allah bilmirəm 8-9-cu əsrlər Hicrətlə Köy nədir? Kim nəsə deyirdi? <gülüyor> yəni, əqidəs Məllim, yəni şeydir Yov, fəqirdə fikirlərdən də öyr Məhzəbi yoxdur onda İki ciddi Nərə yaxşıdır, böyük kitab Böyükdür, böyük Kitabdan ihtisam Kitabları ihtisamdır. Və belə İmam Əhməd Rəhiməhullah ikinci məsələni şərh edir. Aydındır? Sonra İmam Əhməd Rəhiməhullah üçüncü məsələyə toxunur. Yəni ə, hə. Şunlar əsası üçüncü məsələ deyir ki, şeyx tərkül bidə. Bidətləri tərk etməyə Əsas sünnələrlə gedirsənsə, Peyğəmbər salsı yolla. Gəlib bidəti tərk etsən. Bidəti tərk etməsans o sünnələrlə gedən olmaz. Sarımız yox sünnələ də Lakin bunun şərhi inşallah qalsın 3 məsələdir. Qalsın o bu hissədənsə bir dənə tərk etməyin. Hətta bidət barədə.